Bismillahir alhamdulillah, Rahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma zangu katika iman ikiwa bado tunaendelea kuyataja majina matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa lengo la kupata thamarat faida na matunda yanayopatikana katika kuyajua na hatimaye tuweze kuyaishi Apana shaka ndugu zangu katika iman leo tunaanza jina la saba katika majina ya Allah Jalla wa Ala Al Mu'min Hakika dhikrullahi tabarak wa taala kumtaja Allah Subhanahu wa taala huwa dawa naaji liamradi alqulub walbadan Ndiyo tiba inayoponya tiba isiyoacha ugonjwa wa maradhi au isioacha ugonjwa au maradhi ya nyoyo maradhi ya viwiliwili la yugadiru saqaman fi anfus zikrullah kumtaja allah hakuwachi ugonjwa wa aina yoyote katika nafsi ukitaka kuyathibitisha hayo nikupe nukuu moja katika nukuuza watu wema ala rajulun min kibari as katika wale wema waliopita alipata kusema Ajib tuliman kharaja min ad-dunya wa lam Nina bi na kumshangaa anastaajabisha mtu ambaye ametoka duniani hapa hakuwahi maskini hata siku moja kuonja ladha au neema katika neema za dunia Aliposema maneno haya qalu aw fi ad na'im akaulizwa hivi duniani kuna neema kweli au duniani ni pahala patabu na vighi na neema za kweli ziko ziko akhira qala na'am akasema ndiyo hapa duniani kuna neema inna fiha na'iman ya'dilu na'imal janna subhanallah akasema hapa duniani pana neema inayolingana na neema za akhira katika janna qalu wamahu akaulizwa ni ipi neema hiyo iko duniani inalingana na neema ya akhira qala zikrullah allah akbar akasema neema kubwa miongoni mwa neema zilizopo hapa duniani tena neema hiyo inalingana na inaendana na neema hebu tuishi sasa pamoja katika neema hii ya kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake matukufu na leo katika jalsa yetu ya leo tutaishi na jina al -muhaymin. ili tuweze kujua uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini vile vile bi na taarufu biqadri taqatina al-basharia tupate kujua angalau kwa nguvu yetu na uwezo wetu wa kibinadamu ala ma yaftahu Allah bihi alaina min maani. Kwa maana ambayo Allah atajaribu kutufungulia Allah ataweza kutufungulia katika maana nasiri, na siri na athari zilizomo katika jina hili la Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu maana ya majina ya Allah hatuwezi kuyajua kiundani na kuyadhibiti la nuhsui thanaan alayhi huwa subhanahu kama athna ala nafsihi warada hadha alism fi surati alhasr aya hii au jina hili almuhaimin la Allah jalla wa ala limekuja ndani ya Qurani katika surati alhasr dhimna asma'in kathira likiwa limeambatana na majina mengi miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala dhukirat ma'hu thalathu ayatin سورة الحشر تستكليز ايات هذه الله تبارك وتعالى اناسما هو الله الذي لا إله. الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله. الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر Subhana Allahi amma yushrikun. Kwa hiyo yu Allah Jalla waala katika aya hii huwallahu Aladhi la ilaha illa huma kamoisho Allah tabaraka wa taala ya sifa hizi au majina haya akataja jina hili ambalo tunalizungumzia leo Almuhaimin. Dugu zangu katika imani majina haya yaliyotangulia tumeyataja na tumeyaeleza kadiri ambavyo Allah Subhanahu wa taala alivyotuwafikisha na tukataja baadhi ya athari zinazopatikana katika majina haya. Allah Subhanahu wa ta'ala ameeleza katika aya hii niliyotangulia kuisoma ametaja jina hili Almuhaimin. Watu wa lugha ya Kiarabu katika jina hili Almuhaimin zakaru ida ma'anim. Wametaja maana nyingi sana tutaje baadhi yake. Moja katika maana wakasema Almuhaymin huwa la al- huwa la an jamii Maane, al 'an jamii'i khalqihi. Maana almuhaymin ni yule ambaye yuko juu ya viumbe wake wote. Al-Muta'ali bi-dhatihi wa sifatihi 'an kulli ma la yaliqu bi-dhatihi wa sifatihi. Ametukuka kwa dhati yake na sifa yake kutokana na vile vyote ambavyo Haviendani na dhati na sifa yake Almurtafiu murtafi fi af'alihi ambaye ametukuka katika vitendo vyake kalili hii wa kathirihi kwa unaposema Allah ni almuhaimin. muhaimin ametukuka amesalimika na dhulma hana ndogo wala nyingi dhahirihi wa batinihi ya dhahiri na ya ndani Allah ametakasika nayo ndugu zangu katika iman, Unafahamu katika aya hii Al-Imam Al-Qurtubi alayhi rahmatullah tbaraka wa taala katika kufasiri aya hii ambayo nimetangulia kuitaja ametaja naam katika aya 48 katika surati Al-Maida anasema Allah tbaraka wa taala wa anzalna ilayka alkitaba bilhaq مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومحيمنا عليه اكسم الإمام القرطبي أي عاليا عليها مرتفعا في كثرة الثواب تمكترمشيه كتابو هيك يا محمد يعني قراني وحقي قبيصا مصدقا لما بين يديه كتابو هيك كنا سبورتي كتابو اللي بيطغوليا ومحيمنا عليه أي عاليا عليها Kitabu hiki Quran kiko juu ya vitabu vyote vilivyotangulia wa murtafi fi kathrati thawab na kimekuwa juu zaidi kwa wingi wa thawabu utakapo kisoma na kukifanyia kazi Kwa hiyo kitabu hii Quran kiko juu ya vitabu vyote katika ukamilifu wa sheria kiko juu katika ubainifu kiko juu katika uzuri wa taabiri yake kiko juu katika kila maana ya kuwa juu lakini vile vile maana nyingine ambao wanaitaja watu wa lugha ya Kiarabu kuhusiana na neno Al-Muhaimin. Wakasema huwa al raqibu ala ibadihi. Unaposema Allah Al-Muhaimin ay ar al mwenye kufanya muraqaba, mwenye kuwachunga waja wake, ya'lamu sirrahum wa najwaahum, anayajua yasiri na yale wanayonongona, wa, wa yatli ala maknunati dhamairihim kali Allah anachungulia naona mpaka yaliyo katika dhamiri zao na yale yaliyo katika siri zao fa huwa jalla sha'nuhu a'lamu bihim min anfusihim bi Allah anawajua waja wake kuliko nafsi zao zinavyojijua kuliko wao wanavyozijua nafsi zao la takfa alayhi min amrihim haifichikani chochote katika mambo yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala min amri sa'iril mulki khafiy almulki khafiyah wala haifitikani kingine chochote kilichosalia katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ha na chochote wala hashughulishi na kitu kunako kitu kingine subhanallah mwanadamu uwezo ukafanya mambo mengi ndani ya wakati mmoja ukifanya hili hili utalistopisha lakini tazama ulimwengu na vilivyomo ulimwengu wa wanadamu malaika majini ndege wanyama wadudu na vingine vijua vyote viko chini ya uangalizi na usimamizi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Havimshughulishi kwamba ameghaflika na hiki kwa sababu alikuwa ameconcentrate na kitu fulani la. Bali la tastabihu alayhi alughat walaswadat subhanallah. Ulimwengu mzima kama tutaamua kumuomba ndani ya wakati mmoja hawezi kuchanganya sauti kwamba hii sijui ni ya nani hii ni nani La haula wala quwwata illa billah subhanallah. Mwanadamu ukikaa pahala ambapo tuchukulie darasani, leto nikupe mfano mwepesi. Mwalimu yuko darasani ana wanafunzi 30 darasani au 20. Wakaamua kupaza sauti kwa wakati mmoja kila mmoja anamwambia lake. Anaweza asielewe chochote katika hizo sauti. Paka aseme mmoja mmoja ndiyo aelewe. Allah subhanahu wa ta'ala nikupe mfano wa karibu kwa kuingia akilini tazama mahujaji wanapokuwa katika viwanja vya Arafah mamilioni ya watu wamekusanyika kwenye uwanja mmoja kwa wakati mmoja kila mmoja anamweleza Allah la kwake Allah anaisikia kila sauti na anajua hii ni sauti ya mja wangu fulani anamsikia na anampa kile anachokitaji huyo ndiye Allah subhanahu wa ta'ala la yushgiluhu shay'un an shayin, wa huwa alhakimul الذي أحاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا الله هشغلني صوتي ikamfanya asielewe sauti nyingine Allah hashugulishuni jambo likamfanya asifanye jambo jingine abadan yeye amekizunguka kila kitu katika viumbe vyake yuqalu haiman 'ala al-makan ay ittala 'alayhi wa raqabahu muraqabatan pakisemwa fulani ni muhaiminun ala shay maana yake anakitazama hicho kitu anakichunga katika kila harakati yake sasa allah jalla wa ala yeye ni muhaiminun ala alalam kullihi wa ala kullihim kwa hiyo hiyo ni maana nyingine katika maana ya almuhaimin maana ya tatu ambayo wanahitaja ashahidul Ash ladhi yubsirul ashiyaa ala ma hiya alayh tukisema allah jalla wa alani almuhaymin maanaaki ni mwenye kushuhudia anakiona kila kitu anakitazama kila kitu kama kilivyo kama kinavyokwenda wa yukhbiru amma shaa bi sidqin wa la yudanīhi sidqun ladhi la tatarihi ta shahadatuh adna shubha wla adna dharra allah jalla waala ni muhaimin anakiona kila kitu kama kilivyo anakitambua kinaga ubaga kisha allah jalla waala ana uwezo wa kukielezea kila kitu anavyotaka haingiwi na shaka yoyote katika ushuhuda wake na uonaji wake qala taala Waman asdaku min allahi kila na ni nani huyo anayeweza kuwa ni mkweli wa kusema kuliko Allah jalla wala. Wa man min Allah haditha? Ni nani yule ambaye anaweza kuwa na mazungumzo ya kweli kuliko Allah hayupo. Bila vile katika maana ya almuhaimin, ay huwa alqa'imu ala kulli nafsin bima kasabat. Almudabbiru lishu'uni shu'unil wifqa Yeye Allah Mwenye mwenye kuisimamia kila nafsi kwa yote inayoyachuma Mwenye kuyaendesha mambo ya waja wake kwa hikma zake na utashi wake Allah Jalla Wala unapita wa, al, wa, wa ilmun muhitum bima kana wa bima yakunu wa bima huwa kain Na ujuzi wake Allah umekizunguka kila kitu bima kana kwa yale aliyokuwa na yatakayokuwa na yanayokuwa na yale ambayo hayakuwa laungelikuwa yangelikuwaje Allah anajua ile vile katika maana ya almuhaimin huwa alhafidh aliye la yapil wala yansa. kwamba yeye Allah jalla wala ndiye msimamizi ndio mwenye kuyahifadhi mambo hakipotei kitu kwake wala hasahau wala yudae ajra man ahsana amala wala hapotezi hata kidogo katika ujira na malipo mwenye kufanya vizuri wala yaghfalo amman asaa au zalama na Allah ha na yule mwenye kufanya dhulma na kufanya maovu abadan wala yaazubu an ilmihi mithqal dharratin fi al wala fi hapa nisimame kidogo ndugu yangu katika imani wakati mwingine watu wenye nafasi zao mali vyeo tawala anaweza akafanya dhulma mpaka wakati mwingine waja wa Allah nafsi zinaona zinaumia kwani Allah jalla waala hauni الله جل وعلا مونا انا واه الله جل وعلا نقو حكمة yake معلومه anafanya hivyo ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون usidhani kwamba الله amegafilika haoni mambo anayoyafanya madhalim wala iskupitikia katika mawazo kwamba anashindwa kuchukua hatua abadan inma yuakhiruhum ni kwa utaratibu wake na hikma zake Liyaumin katika hiyo siku maalum takayorudi kwa Allah Tashkhasu fihi alabsar macho yatakodoka watu macho yatawatoka hawana la kufanya Allah amewatia mkononi inna allaha yumhil wala yuhmil elewa ndugu yangu kwamba Allah anampa muhla mtu anampa muda tu lakini hapouzi na anapoamua kumkamata mtu hawezi kuforochoka akaenda popote huu ndiye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yangu mumin unapoelewa kwamba Allah ni almuhimin yani maana yake Allah jalla wa ala amekisimamia kila kitu, amekihifadhi kila kitu, akipotei kila kitu abshir kuwa na amani, tulia nafsi yako Allah yupo anafanya atakavyo kwa wakati anaoataka. Almuhimin vile vile maana yake huwal amin alladhi la tadhi'u 'indahu al Allah ni muaminifu amaana za waja wake hazipotei kwake walladhi yuwaffi liman waffa lahu Allah utaratibu wake analipa timilifu kwa yule mwenye kufanya kwa utimilifu kama qala jalla sha'nuhu wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum tekelezeni kwa ukamilifu ahadi zangu na mimi nitatekeleza kwa ukamilifu ahadi zangu juu yenu almuhaymin vile vile katika maana yake huwa almuaminu الذي yulqi fi qulubi ibadihi s-salihin ndiye niye mwenye kuleta amani anaweka amani na utulivu katika nyoyo za waja wake wayashuuruhum daiman bil aman anawapa hisia za utulivu na amani kama alivyo sema Allah jalla wa ala innal ladhina amanu afwan alladhina amanu wa lam yalbisoo eemanahum bidhulmin ulaaika lahumul amnu wa hum muhtadoon allatheena aamanu walaw allomoomini Allah, haqqan yumoomini wa lam yalbisoo bidhulmin na nyao ha kuichanganya na ushirikina ndani ya imani wakawa na imani ya sawasawa sawa kuchanganya na shirki ulaika lahumul amnu hawa ndi watakuwa na amani kwe ya kweli siku ya kiyama wa hum muhtadun yaqulu ulama al-lugha asluhu mu'aymin fa ubdilat al kama yaf'alu al-arab fa yaqulun araqa haraqal ma bil katika mawakuya ya lugha wanasema neno muhaymin asliyake lilikuwa ni muaimin. wa rubu wa taratibu izi hamza wa katimujin zinakuwa ni ya muaimin ikawa ni almuhaimin hizi maana zote ndugu zangu katika iman muradatun wa mutalazima zote nilizokutajia katika jina hili almuhaimin zote zinalazimiana zina maana zinaendana allah jalla wa ala huwa alqa'imu ala khalqihi bi'amalihim wa arzaqim wa anasimamia mambo ya waja wake kwa matendo yao allah anasimamia riziki zao allah anasimamia ajali zao Faya hadi kullaka in ila ma yahfazuhu Anakiongoza kila kiumbe kwa mambo ambayo yanakilinda kiumbe hicho na min sha'nihi wa kila jambo ambalo mambo yake yutihi ma yahtaju ilay Allah ndiye anekipa kila kiumbe Mahitajio yake rizki, uangalizi msaada na mengine kama hayo Al Ghazali anasema katika kitabu chake Al Maqsadul Asna fi sharhi asma'illahil husna ana maneno yake anasema hivi wa kullu mushrifin ala kunhil amri mas'ulun anhu hafidhul lahu fahuwa muhaiminun alayhi kila anayosimamia jambo fulani anakuwa ni mas'ul wa jambo hilo eh? anakuwa ni mwenye kulihifadhi na kuliangalia jambo hilo anaitwa muhaiminun alayhi msimamizi walisraf yarjiu ila alilmi la lakini usimamizi wa jambo huwezi kulisimamia mpaka uwe unalijua walistilaa yarjiu ila kamali qudra na kulitawalia jambo kunategemea uwe na uwezo wa kutosha uliokamilika walhifdh yarjiu ila alfi'li na kukihifadhi kitu kunarejea katika utendaji faljamiu baina hadhil maani kinachokusanya maana zote hizi isimu almuhaymin ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala pale alipojiita almuhaymin ndugu zangu katika iman leo tutaishia hapa katika jina hili zingatia maana zote hizi zitakufanya umuelewe Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu katika jina lake tukufu hili almuhaymin na pale unapomuomba Allah muombe katika jumla ya majina yake yanaitwa almuhaymin ndugu zangu katika iman mwisho kuhusia inna ajasta an tahqiqi amrin fihi khairun lak utakapifika pahala umeshindwa utekeleza jambo ambalo linaheri na wewe au kwa wenzako fatawalla wa salli rak'atayn wadu Allah bi asma'ihi alhusna tabshika udhu salli rak'a mili muombe Allah kwa tukufu, majina yake matukufu na hasa majina yaliyotajwa katika aya ya mwisho katika surati alhasr huenda Allah subhanahu wa ta'ala an lak الله كويتك يا وهو نعم المولى ونعم النصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب صلى الله وسلم على نبينا محمد والى اللقاء